material pedagogikoa ipatuko dugu, lehen aldiko, tzipar euskal errian, euskara mugiltze sisteman, edo eleipidunan, ari diren aurrak, lehen maileako ikasleekasteko material pedagogiko berdina izanen dute, metodologia berdin batekin, edo berarekin. gurekin dugu, orta zarduratu den, jaki, elkano egunon, Iaki, egunon, egunon, ta ongi etogi. Oan, yes, yes. zuzira, um, irakasle hoia, saskako irakasle hoia, Bye. eta gaur egun uh, ikaseko langilea, edo arduratun bat, uh, Ordan material Material pedagogikoa ipatot e gularik, entzuleak ongi dezaten, material pedagogikoa gaiten do zer da susen, hori ikarritu zu liburuak, liburuak dira? Liburuak dira, liburuak baino gehiago, bada ere maleta bat, eta materiala hori nahi bauzu da lehen urteko, CPA, CPA. lehen urteko ikas materiala da, beraz ikas tresna da, irakurketa e eta idazketa nsartzeko. Hmm. Z zea dinetik zea dinetara joiten da hori? Eta hori nahi ba huzu da xai urteeko materiala da zinez lehen mailan xartzen dela harrik beraz zepekoa uren zatu. Lehen mailako uren zuzendua. <güls> uh, ipar Euskalegian Euskaraz ikasten duten guziek baliatuko edo azteko baliatzen ahalko dute? Alors, nahi baduzu duzu ikastrezna hori zkuaraz pentsatua izan da beraz uh, pentsatua izan baita murgilze sisteman diren aurrentzat da geienik eta uh, zera metodo hori beraz nahi baduzu gero orkestuko dut nola egina den, baina uh, arzteko skorazpentsatu da soki eta murgilze sistemaren zat geienik erabilzen alda momentuko. Sistema uh, edo eredu bidunean direnek ere baliatzen aldo dute? Beraz hori momentuko uh, gogoetetan dira, eh, Skunde Nazionareko beraz ahulkolariak, uh, gogoetan dira hori uh, piskat moldatu beharko baitute, baina hori berene eskuda. Ha, hori zuek ez duzu hain beste pentsatu, ez duek pen, egindu zuek, egindu zuek, material pedagogiko bat, eta euskaraz pentsatu zuek. Euskaraz pentsatu da, osoki. Euskaraz pentsatu da, eta beraz, beste izkuntzetan bezera egiten den, nahi bauzu, uh, ikastresna zepeko uh, entzatz, ezkunde natsionaleko programen araberakoa. Hori, euskaraz pentsatu izan da. Hallak bai. eta hundia hori da, da, uh, oai arte, uh, euskaraz ginen materiala behar bada itzulia zela, edo... Be, oai arte, etzen materialik erraiteko eh, raite, <laughs> egia, <laughs> arte Erakashlebako txak egindu, egiten zuen eta egiten egindu. Bere materiala, eskuin esker, e, nahi bauzu ideak hartuz, eta material batzuk ere itzuriz, eta... ara. Et zain material propiorik? Uh... Ez. CP-ko ez. Ez, ez, ez, ez. ez. ez eta ere uh, egoaldean? Egoaldean, edo... bat dute egiteko molde desberdina, bada da materiala egoaldean. Baina zinez, nahi bauzu irakurketa eta idazketan, uh, idazketako pro cash prozesuan sartzeko sistematizazio batekin uh, ez da egoaldean. Hago, esperaz, uh, lehen da hemen materiala, hemen egina eta aski... Um... Egituratua, nekeranen nuke. Egituratua. Egituratua, ikas prozesuan txertzeko zera. Ez oso maite behar bada termino, ostio, nahi patzen historikoa dela erraiten alda? da? da niri erraiteko. Zenta lehen aldiai? Lehen aldiai zanen daulako zerbait dela? Ba lehen aldia, baina bo, hori gero ikusiko dugun, haibauzunola den materiala hori, zer dioten edo guri munduko aktoreek, ara... Aurkestua duzu edanik joan den astean aurkestua duzu e-materia lau. Ehm, nola sortu den, egan duzu lan handia izan dela, aspaldi asistin ez dela, ideian nola, nola abiatu zen? Bena, iba duzu, uh, e, bon, nise askako irakaslea nintzen, eh, huai erretretan naiz, azparniko ikastolan. Eta beraz, gogo eta hori, beti baginuen, haibau zuzen, uh, lehen urteko irakaslea izan naiz ere, azken urteetan ez, baina, bo, bigarren urtean. Ta betty behar Beraz, or, uh, galdera egina izan da e, eh, xaxkatik, gieranez eta beraz, uh, ikashek hori uh, retretan uh, chartunin zelarik, ikashek proposatu uh, ninduen beraz, hortan chartzeko Ikas? Mai... Ba iran irran berda ere, gogoeta hori as tapeneko gogoeta hori, nere uh, lankidea, odila kroarekin uh, eleman dugula nola egint, zer nundik abiatu eta ipuin batetik, e eh, no la ko no la komitu do ai raiki berginuen belas hmm. gira. pinian bia kisangira. zera material orgen setasunetan miska bat berantago. Eh, zue biznesa mera zue du zue ideia bultzatu kakotzen artean. Bi ginen hashtag pinian ideien charteko. Eh? Ideia eta gero eh uh, zera ikashen chartuna eta la gisa langile gisha orren eraikitzeko orduan uh, kajaskan lanean hasi naiz. Ikasek egitea, naturaltasun tasun osoz, hori baitea referentzia? Hori da, hori da, ikasen, hori e, da, e, gingizunetan da, eta beraz, ikas, hori tarazi behar da, ikas, iru, xare, etako, zentro eta argitaretxe da, beraz, ara, ara ikasek du, beraz, antzindate eman. Jaki elkanorekin segitzen dugu gure gaurko gomita dugu ikasen material pedagogikoa aipatzen dugu barkatu eta jaki asibar dugu nabagdura batekin, edo e, zuzenketa bat, bena larren bat material pedagogikoa emenda, ikasek atera du, e, orain guk aipatzen baitugu denek baliatuko dugu e, dutela, baliatuko du nahi duenak. Hori da, alonik nahi nuke, piskat, oartipi bategin, materiala hori, material guziak bezala eskain zentzaie. Hori da. Ba beraz, hori uh, da, eskain zentzaie, badakite hoai uh, emendela, uh, Uririk banatzen da eskoletan beraz ikaseratu eiten jaldira materialaren seka, baina ez dira behartuak horren hartzeko. Beraz, mm, uh, erakasle bakotsa eta uri da denentzat eskola guzietan, ba, ba, da txak... libro, di, ala, libro da nahi, bozu, nahi duen materiala hartzeko. Ez kainzien zaito. Ez da behartuak, bakotsak ikusiko du ega egokiatza eta egokitzen halko du ere beharrez oinagitzat hartuz. Hori da uh, uh, irakaslearen uh, libertatiaz, katizuna hori niteko. Hori zen nabagdura tiki bat, zazen ari gira ari gira hori gaitan. Beste huartipi bai, bai, bat ere, gina inuke, bai, hori, uh, errandu zoe instante, hor, uh, uh, morgiltzei sistemaren zat eta uh, eskola elibidu dela. Ba, hastapenian, ikashek du egiten, beraz, ikas irush ilu, are etako uh, Centro Pedagogioa baita ala da, baina, uh, ez dugu erraiten ahal momentuko, eskola guzietan, bai ikastoletan eta bai eskola elibidunetan, materiala hori erabiliko dutela. Eskola elibidunetan, Bate beraz uh, piskat sistema desberdina ezeta ahjas murgiltze eh, dakigun bezerra hi biduna baita. Eh, uh, Ordutegiaren ordu, uh, zela banaketa taparikatus barikotasuna baita. Beraz hori uh, aholkolari eskundeenzoareko alkolarien eskuetan da moldatzia, Edo zerbait egitzarien pixka duten elburuen arabera materiala horrikin. Hmm. Beraz momentuko ez dugu ergeiten ahal uh, materiala berdina izanen dela eskoaregian eskola hmm. bai morgizi e sisteman eta eskola bidunetan hori hmm. momentuko gogoetan ari dira. Hmm. Preesski eh, pentsatz nut materiala traduzunean duzutenan ezin dela ere materiala atera nor nahi nahiidolarik berhar direla irizpide batzu uh, arabkan, uh, batetik big gallderanituen batetik hezkuntzen uh, nazionaleko, Uh, aholkulari edo aholkularekin uh, elkarlan egin duzula edo gutienaz aurkestu diesu biztanda, bai, bai, bai uh, materiala hori beraz uh, egiten, asiginen egiten uh, duela iru urte eta urratxez urratx, eh, argit alpen batzorde etan beraz Eskonde Nazionaleko ordezkari jai orkestua izan tizain, eta uh, aldi horoz urratxez urratxez urratx, mm. uh, antzinatzeko uh, baimena edo adorztazun mm. alortu dugu eta bukaeran uh, ikuskari tzaren, baimenarekin argitaratu haizan da ikasen. Hmm. Nola pasatzen da horkezen duzu zuzentzen dute, berriz hartzen duzue? Naibaduzu, euh, lehen, lehen gauza, hori euh... Eraiki arau, egin arau, mm. materiara, ikastoreta ratioan da, beraz, feikazt, bi ikastoretan mm. eksperimentatua izan da. Azparnenta austaritzen. Azparnenta austaritzen, eh? geletan. Eta gero, ilzan dira, biztanda, hiru hilabete sola bilkura bat, karretaraztia irakasleekin, ikusteko janola funtzionatzen den, janontxaz, aldatu berden eta hori dena, eta beraz, elkar eraman izan da eta ere haulkolari uh, ekin ere aldi horoz ere, iru labete guzizola uh, elkarretarazteak izan dira horiekin uh, ikusteko jan, hori uh, da, ador ziren eta antzina zena alzen edo ez Oba, ikasek, eh, ganduzo, eh, iru urteko uh, lana izan da ikasek, uh, edo lan hori ere mandutenetan, zer ziren irizpideak zer nahi zinuten, atera, bon, euskaraz pentsatu eh, ganduzo? Bistanda, bistanda eta gero ziren beste bai, nahi bauzu, alburua da, lehen maila oso ko materia ikax trexnak atelatzia, eta beraz sepekoa edo len urtekoa egina da bigaren urtekoa seuen derako hori orrengati, orrengati anxu egina da, anxu bukatua beraz penxatzen da beraz ikaxen argitarastia al duten gudabirian, ilugarren urtekoa lau bost hori da, beraz len mailako materiela hori osoa egiteko haxmoa da, haxmoa al burua, al burua Taba sinituzten ala ere uh, idea finko batzu eta irizpide finko batzu eta ikusi dut sartu duzuela uh, mitologia sartu duzuela beraz bazinuten jadanik uh, idea, idea zerbait hori da, alor beraz nahi bauzu orkestuko dut materiala bai, bitzez, ala xak, bai, bai. eh, burkik ginen dut bera nahi bauzu ikas uh, materiala hori, kastresna hori pensatua da uh, album batetik abiatzen da eh? bada album baten ipuina eta album, uh, albumaren ipuin hori oinaria da Eh, ardatzada. Eta albumaren ipuina horrek beraz egituratzen du progresio edo antzinatze osoa. Ama bos kapitulo dira, beraz neska tipi baten abenturak dira. Eh? Neska horrek ztaki irakurtzen eta nahi du, nahi bozu ikaxi. El du saio pertsona emirez bat eta egiten baditu abenturak oian ean. Eta oian ean mitologiko pertsonaia katsimaiten ditu. Neska hori da ana, eh? ana. Ana eta gako txak hori da albumak izena baita. Albuma du ana eta gakotxak. Beraz, ama bos kapitulu dira, eta kapitulu bakotxian, gakotx bat agertzen zaio, gakotxa da gako hotxa, letra bat personifikatua, personai bat, eta nahi bauzu hori uh, da, antzinatu arau, beraz, uh, atsemanen ditu personaigusiak Kapitulo bakotxeko pertsona jori, gakotx, gakotxa, atse maiten da gero uh, eskuli buruan. Eta eskuli buruan beraz aldioroz uh, egituratuada uh, amabos kapituloetan ere. Eraz eskuli buruan aldioroz badugu uh, albumaren ipuineko kapitulo bat, beraz, tekstu literarioa, eta ere, eta gero ikaslearen beraz tekstuak, eta hotxen och, inguruan anantzinattze uh, edo uh, nolaeran uh, ikas prozesu idazketaeta erakorketako uh, ikas prozesu zehat zehatza surroxorrotza shorot, eta abelastten da beraz abelast, uh, zera anzinatua La hmm. naibadusu metodo Orec va ba bi alderdi alderdi cultura eta literarioa albumarena ipuinaren bidez eta ere e la courquette et dasketako e cache processus voix phonema et eta, eta sanak uh, uh, uh, mitologia ah gure kultura baita chimple <laughs> <laughs> qui et anaibadoussou uh, il dation d'optique euh ala psikat baista to anushiaranda kere uh, beraz uh, ditoua ortan eh, mitrologikoa uh, baita ortan anushiarana que beraz ala uh, gain begirada bat egindu ea pertsonaia kontsaziren eta hori dena. Iendean itza, ipatzen duzu, azkenan nokparte hartu du hor gustun Liburuskan zuk idatzi duzula jakielkan hau tamazkiak Marko... Marko, bai, Marko ditu ilustrazioak, bai. Nokparte hartu du horotara denetan? Nahi ba duzu edukinetan nik dutegin, ala? edukinak beraz idatzi ditut, eta gero argitalazteko beraz uh, izan da, unaizu beldia argitalpen uh, argit uh, argit uh, arduraduna. Ara. Eta gai magazki? Maketa iteko, eta nahi bauzio gero. Gai magazki lariak. Gai magazki lariak. Anuntxik partua, parte hartu du ere. Ara, ara, parte ari batzuk izan dira. Oie, bai. Gero, erran behar da ere, haipatzen <laughs> baitugu uh, ikastres nahuri, Uh, euskora fonetikoa baita uh, guretzat amaiten dugu annatagako txak beraz uh, metodo hori, efe ikastresna hori, bukatzat uh, otxailako, gutigora bera. Beraz metodo horrek bi parte dituz. Alde batetik annatagako txak albumaren inguruan den ikastresna, eta otxailetik landa bigarren partia, bigarren partia, laugahien inguruan, hor ditugu, nahi bauzu, gero, uh, testumotadez berdinak sartzen dira, beraz, laugai horiek dira uh, iauterriak, familia, udaberria, itxasoa, gai bat, hilabete bat, eta gai bat, gai bat, bada, ipuin bat, lausatitan, beraz, ustiapenekin, eta ere, uh, zela, dokumentalak, errezetak, bertsoak, oleaz, makizunak, eta beraz, zabaltzen da, zabaltzen da, Hala. Gauza hititza epatzen zuk jaki hogeeke eramandu um, gogo eta handi bat hala ergibelean hori uh, dena plantan ezartzeko. Gogo eta izan da batez ere urteetako esperientzianen nuke. Urteetako eksperientzia ean behar da ere zeaskan uh, bon, ere eta beste sistemaektan pensatzen dut ere, Uh, Alnitz um, dokumento itzuri ditugu, jokaratu, Dai. xekatu, eraiki, asmatu, urteak eta urteak eta urteak, beraz uh, nun bait nahi bauzu eldu da esperienzatik hmm. ere, eta ere, uh, bistanda, uh, tekstu ekin, e, tekstu ofizialekin uh, uh, beti gienak diren gogoetetatik ere. Senta olako material bat egiten delarik, eh, na lehen maila guzirako seiurtzetatik ha amaiko urtetara edo gutxi gorabera, eh, bada, bada garapen bat menatzen mentu batzutan autuak egin bat dira hau egin edo hau egin hori gu. Guzia... ara, ara, ara. Alors, nahi baduzu uh, egiteko manera nola egiten dugu uh, textuekinan egiten da, bizan da? eksperientzialikin lan egiten da, eta gero eraikitzen da materiala, nahi ba uzu, uh, ora, abulego batian eraikitzen da, asmatzen da, gogoetakiten dira, eta hori ere, fruitu gozi horiek gero, partikatzen dira irakasleekin. E giritara txuetan dira, hmm. eh? Eta gelitean ezperimentatzen da ikusten uh, ara eta gero uh, ira kashla keldu dira beren o harikin tauri biziki garantizatu da. Hor ikusten da yan uh, tekstua kontsa diren, diren bateser bigarren urteko dio sentauria kasma dira, eh? sortuak Short, dira. Presque ce sou et sou izan baitzira ongi ongi bagnatua duzu galdera bikoitza da zer zer egarriko du zuen ustez hau eta zer suposatuko du erakaslei Zerg no, nahi zinuketegu tienez. Zerg nahi zinuketegu, eaian. Zertak edo aterako da, aterako dena, baina zuen helburua? burua? Bai, helburua burua da... El burua da... Uh, da Irakaslen lan nahi reztia, bistanda. Hori eh, uh, padakigus erden beti lanian izaitia ere zela uh, materialen xortzeko. Baina ere eskuarari uh, bere toki osua emaitia. Hori zen ere gure helburua. Egan nahi baita, beti itzulpenetan izan girax, maketal ginuen bezera, eta hori, materiala hori, bai, zepekoa felen urtikoa, eta gero aldu dena, da, uh, zinez, eskuaraz pentsatuada. Eta ere, uh, materiara horrek ekartzen du ere, uh, eskuararen aberastasun bat, nahi bauzu. Bai, hizkuntza mailan, bai, ezte Eta kultura, eta ekarpen ondi bat da, uh, zera, kultura mailan irkeranen duke. Eta hau izkuntza ere, zanzi behar ere, uh, materiara hortan, baizepekoan eta geru beste be, estu orteetan, hau izkuntzari, uh, zera bada, um, ematen zaio tokia ondi bat. Enturaz, natural bat ere gehaiko du, naturalago, bezala eginen du, materialago. Uste dut, geroak eranen du, elburua hori eh? el da, elburua da eskuaraz pensatua baita eta eskuararen ere fen, gure kultura no nahi baita eta bigarren urteko materiala ere, feikusiko gueldu den urtetan, zinez hmm. eskuar literaturan nahi no narritua da, ta eran dut, referenziak. E, e, referenziak eta eran nahi dut... Referentziak. Referentziak eta zabaltzen da, nebezu, eskaintzen du zinez... Uh, eskola uh, eskaintzen du, fa emaitentsaio eskola kulturalari tokyo oso bat. Hmm. Ara. Denbora intzina baittoa jaki, entzin, bukatu entzin, eh bukatu intzin, buka tu intzin eranuzua bat baizik ez dela, eh material hau badasedia peskatugunago joitea. E, eta bai, ba ba ba ba, bigarren urteko materiala anshu presda eh ce un ba la bat eh bigaren urteko ilugarren urteko ara bigaren urteko materiala beraz... las uh, marka tomoda baita bakarrik lehen urteko materiala ara ce picoa eh, bai ba, len urteko materiala material se sa spi urtet de tosten da gutidora be ara ola gutidora be eta bigarren urteko materiala bla web ikasiko web gunienda maketa toada ah, web gunienda parte privatoine bera sia nik irakatsen al dutet ilugarren urtekoa ere web gunienda Uh, Laugaren urteko parte bat ere webgunian da eta beraz uh, uh, arigiralog.xibrutagari arigira. ziklogu, bai. ere leku berezi bat? Bai, xibrotageez uh, hori uh, egina izan da eh? Egina da edo egitekoa da. Eh, e, e egitenari aerako da bai, bai. Ados, noiz badakigu? Ez, netzute <risa> janez. Uh, ez, nahizmenturatzen, eta gier janez, uri da, IPak ez peratzen. Mm -hmm. baina istantean, ondoko aste hilabetetan ateratzeko idei uh, abada. Aki gian. ikusiko dugu. <risa> um, ez kegimila, jaki, hau egan duzu, banatua izanen da, ikastola, eskola, elebidungu guztietara. Ez banatua, ez da ahasuri, eh, da nahi bauzu, ikasek... Uh, Ikaxek abichatzen ditu... Ilak, proposatua. Proposatua. Ikaxek abichatzen ditu irakasle guziak, eh? fea eskola guziak, abichatzen, proposatzen, eta beraz nahi dutenek, beraz hmm. materiel hori hartzen dute, ikaseko bulegoan, eta euh, bada beraz, euh, liburuak dira ikasle bezain bat, eh? e, Uririk, Eh? Urririk. Urririk, beraz, urririk da. Eta maleta bat, uh, irakasle bakotsaren zat, hori uh, da. Eta gida antzidute gaitia. Uh, gidari burua, ere, oa jaterako da gidari burua sartzeko, hori eh? da, nola erabiltzen den. Oinarri teorikoak aipatzeko, nola erabiltzen den, eta gida fitsak ere, eta hori webgunia nizanen da sartzeko. Eldo uh. den sartezeko iti. Bai, bai, bai. Iaki elkano, esker milagurekin egoneko izuntan, bai, eta beste <laughs> eske, bat arte. Esker.